Kapitola 96. Oheň sám Probudil jsem se. Něco se mi otíralo o okraj paměti. Otevřel jsem oči a spatřil jsem stromy, tyčící se pod soumračným nebem. Všude kolem mě byly hedvábné polštáře, pár stop ode mě ležela Felurian, její nahé tělo ve spánku volně rozprostřené. Vypadala hladká a dokonalá jako socha. Ze spánku vzdychla a já jsem si za tu myšlenku okamžitě vyhuboval. Věděl jsem, že vůbec není jako chladný kámen. Byla teplá a ohebná, v porovnání s ní byl i ten nejhladší mramor drsný jako brus. Má ruka se sama natáhla k ní, ale zarazil jsem se. Nechtěl jsem narušit tu nádhernou scénu před sebou. Začala ve mně hlodat vzdálená myšlenka, ale zahnal jsem ji jako protivnou mužku. Felurian rozevřel rty a vzdychla. Snělo to jako zavrkání holubice. Pamatoval jsem si dotek těch rtů. Až to zabolelo. Přiměl jsem se odvrátit se od jejich měkkých úst, podobných okvětním lístkům. Zavřená výčka měla vzorovaná jako křídla motýla, pokrytá spirálami temného nachu a černi se stopami bledého zlata, jež splývalo s barvou její pleti. Jak se její snící oči pod víčky pohybovaly, vzor se proměňoval a motýl mával křídly. Už jen ten pohled stál za cenou, kterou muži museli zaplatit za to, že ho spatřili. Hltala jsem jí očima a věděl jsem, že všechny písně a pohádky nejsou ničím. Ona je tím, o čem muži sní. Na všech místech, kde jsem byl, ze všech žen, které jsem potkal, jsem jen jedinkrát poznal jí rovnou. Co si v mé mysli na mě křičelo, ale já byl očarován pohybem očí pod jejími výčky, tvarem jejich úst, ještě jako by mě líbala i ve spánku. Znovu jsem podrážděně odehnal tu myšlenku. Zašílím nebo zemřu? Konečně se neodbitná myšlenka prodrala do mého vědomí. Náhle se mi zježily všechny chloupky na těle. Pocítil jsem okamžik dokonale jasné mysli, který se podobal nadechnutí, a rychleji jsem zavřel oči a pokusil jsem se ponořit do srdce z kamene. Nepodařilo se. Poprvé v životě mi ten stav mlčenlivého chladu unikl. Felurian mě dostylovala i za zavřenými výčky. Její sladký dech, její měkká nyadra, nalehavé vzdechy, jež vyklouzly z nenasytných tů, jemných jako květ. Kámen. Nechal jsem oči zavřené a ovinul se klidnou logikou srdce z kamene jako páštěm, než jsem si troufl na ní znovu pomyslet. Co jsem věděl. Připomněl jsem si stovky vyprávění o Felurian a vybral z nich opakující se skutečnosti. Felurian byla nádherná. Okouzlovala smrtelné muže. Následovali jí do říše Fae a omírali v jejím obětí. Jak umírali? Snadná odpověď. Obrovská fyzická námaha. Bylo to dost drsné a křeščím nebo usedlým mužům by se možná vedlo hůř než mě. Teď, když jsem si to uvědomil, zjistil jsem, že mám celé tělo jako dobře vyždímaný hadr. Bolela mě ramena, kolena mě jen hořela a naší jsem měl modřiny od milostných kousnutí do pravého ucha přes hruď až... Celý jsem zrodl a s novým úsilím jsem se ponořil hlouběji do srdce z kamene, až se mi teb zpomalil a pomyšlení na ní jsem vytěsnil z předního místa v hlavě. Vzpomínal jsem si na čtyři příběhy, v nich se muži vrátili z říša je živý, ale ve směs naprosto šílený. Jak se jejich šílenství projevovalo? Nutkavým chováním, náhodnou smrtí, následkem odtržení od skutečnosti a chřadnutím z trudomyslnosti. Tři zemřeli do jedeníku. Ve čtvrtém příběhu muž přežil skoro rok. Ale něco tu nesouhlasilo. Jistě Felurian byla překrásná. Zkušená nebo chybně. Ale tak, že by každý muž zemřel nebo zešilal? Ne, to prostě nebylo pravděpodobné. Nemám v úmyslu ten zážitek zlehčovat. Ani na vteřinu jsem nepochyboval, že někteří z toho mohli přijít o rozum. Ovšem, sám jsem si připadal docela příčetný. Krátce jsem zvážil možnost, že jsem se zbláznil a nevím o tom. Pak možnost, že jsem byl vždycky blázen. Usoudil jsem, že obojí je přibližně stejně pravděpodobné, a obě varianty jsem zabrhl. Ležel jsem se zavřenýma očima a užíval si příjemnou malátnost, jakou jsem dosud nepoznal. Vychutnal jsem si tu chvíli, pak jsem otevřel oči a chystal se připravit k útěku. Rozhlédl jsem se po pavilonku s hedvábnými závěsy a poházenými polštářky. Tvořili jen pozadí pro Felurian. Ležela uprostřed toho všeho, blé boky a štíhlé nohy a pružné svaly pohybující se pod kůží. Dívala se na mě. Byla-li nádherná ve spánku, po probuzení se zdála ještě krásnější. Ve spánku připomínala obraz ohně. Zůru byla oheň sám. Možná vám přijde divné, že jsem v tom okamžiku pocítil strach. Může se zdát divné, že na dosah nejkrásnější ženy na světě jsem si najednou uvědomil vlastní smrtelnost. Uzmála se jako nůž v sametu a protáhla se jako kočka na slunci. Její tělo bylo stvořeno k protahování. Její záda odvořila oblouk, hladké břicho se napělo, oblá nědra se zvedla s pohybem paží a já si najednou připadal jako jelen vří. Mé tělo na ní zareagovalo a na chladnou netečnost srdce z kamene, jako by někdo dorážel rozžaveným pohrabáčem. Na okamžik jsem se přestal ovládat a jakási méně poslušná část mé mysli jí začala skládat píseň. Nemohl jsem si dovolit krotit tuhle svoji část. Tak jsem se zaměřil na bezpečí srdce z kamene a nevšímal jsem si jejího těla ani té už části své mysli, jež kde si v mé hlavě skládala rýmy. Nebylo to právě snadné. Ve skutečnosti bylo provozování sympatie v porovnání s tím prosté jako skákání přes švěhadlo. Nebýt víc fiku, jehož se mi dostalo na univerzitě, byl by ze mě zlomený, politování hodný tvor, neschopný vnímat cokoliv, kromě svého okouzlení. Talurian se pomalu uvolnila a upřela na mě prastaré oči. Oči nepodobné ničemu, co jsem kdy viděl. Měly neuvěřitelnou barvu. Oči letního smívání. Jako soumračnou moř. Okouzlující, vlastně motýlých víček mávání. Neměly bělmu. Na jejich ústech leží stín, jež dení světlo zahání. Ztiskl jsem čelisti, oddělil od sebe ten žvanící kousek a zazdíl ho ve vzdáleném koutě mysli, ať si tam prospěvuje. Felurian naklonila hlavu na stranu. Oči měla pozorné a bez výrazu, jako u ptáka. Proč si tak tichý, můj plamený milovníku? Uhasila jsem tě? Její hlas mi zněl v učích zvláštně. Postrádal okraje. Byl tiše hladký, jako kousek dokonale vyleštěného skla. Přes svou měkost mi její hlas přejel po páteři, až jsem si připadal jako kočka, kterou právě pohladila. Ustoupil jsem dál o srdce z kamene a pocítil jsem kolem sebe chlad a jistotu. Ovšem zatímco většina mé pozornosti se zaměřila na sebeovládání, ta malá lidická část vyskočila dopředu a řekla. Nikdy neuhasnu, když jsem ponořen v tobě, hořím. Pohyb tvé hlavy se podobá písni nebo jiskře. Je dechem, jen cvevně vzdouvá a rozmíchává plameny ohně, který si nemůže pomoci, a vzplane v požár a burácí tvé jméno. Felurian se rozjasnila tvář. Básník, měla jsem to poznat tvých pohybů. Jemný ševel jejího hlasu mě opět zaskočil. Neže by zněl zadýchaně nebo chraptivě či smyslně. Nic tak laciného ani strojeného, ale kdykoliv promluvila. Byl jsem si najednou vědom skutečnosti, že její dech vychází z jejich prsou, prochází sladkostí jejího hrdla a pečlivě mu dávají tvar její rty, hravý jazyk a zuby. Blížila se, posunovala ruce a kolena po polštářích. Vypadal si jako básník, ohnivý a světlý. Její hlas nebyl hlasitější než dech. Zalámou tvář do dlaní. Básníci jsou něžní, říkají krásné věci. Znal jsem jediného člověka, jehož hlas zněl podobně. Elodina. Při vzácných příležitostech jim dokázal vyplnit vzduch, jako by mu naslouchal sám svět. Hlas Felurian nebyl zvučný, nevyplňoval lesní palouk. Podobal se stišení před náhlou letní bouří. Byl jemný jako peříčko a mě při něm srdce v rudí poskočilo. Mimochodem, když mě nazvala básníkem, nenaježil jsem se ani nezaskřípal zuby. Od ní to bylo to nejkrásnější jméno, jaké mohla muži dát. Takovou moc měl její hlas. Přejela mi špičkami prstů portech. Polepky básníka jsou nejlepší. Líváš mě jako plamen svíce. Dotkla se rukou vlastních rtů a oči se jí rozjasnily při té vzpomínce. Vzal jsem ji za ruku a něžně ji stiskl. Mé ruce mi vždy připadaly půvabné, ale vedle jejich působily hrubě a drsně. Nechli jsem jí do dlaně. Tvé polepky jsou jako slunce na mých hrtech. Sklopila oči, motýlí křídla se dostančila. Má nesmyslná touha po ní se zmírnila, začínal jsem chápat. Toto byla magie, ale ne taková, jakou jsem znal. Žádná sympatie či sigaldrie. Halurian probůzal v mužích šílenou touhu, stejně jako já vydával tělesné teplo. Pro ní to bylo přirozené, ale dokázala tu schopnost ovládat. Její pohled zabloudil ke změtěných šatů a ostatních věcí na kraji mítiny. Mezi tím hedvábím a měkkými barvami působily nemístně. Viděl jsem, jak se její pohled zastavil na pouzru sloutnou. Strnula: Můj plamen je sladký básník? Umí zpívat? Hlas se jí zachvíl, ucítil jsem jejím těle napětí, když čekala na odpověď. Podívala se na mě. Osmál jsem se. Odcupitala a přinesla mi pouzdro sloutnou jako dítě novou hračku. Když jsem ho od ní bral, věděla jsem, jak se jí oči rozšířily a zvlhly. Hleděla jsem jí do očí a v záblesku podrozumění jsem si uvědomil, jaký asi má život. Tisíc let stará a osamělá. Když touží po společnosti, musí svádět a lákat. A kvůli čemu? Pro jeden večer, hodinu? Jak dlouho průměrný muž vydrží, než se jeho vůle zlomí a změní se v nemyslícího oddaného psa? Nemoc dlouho. A koho potká v lese? Sidláky a lovce? Jakou zábavu jí asi poskytnou, když je zotročí svou vášní? Pocítil jsem vůčení lítost. Věděl jsem, co je to osamělost. Vydnal jsem loutnost pouzdra a ladil. Uhodil jsem akord a znovu přeladil. Co zahrát nejkrásnější ženě na světě. Vlastně ani nebylo těžké rozhodnout se, můj otec mě naučil odhadovat obecenstvo. Začal jsem hrát sestry Flinovi. Jestli to neznáte, nedivím se, je to veselá živá písnička o dvou sestrách, které si vyměňují klepy a dohadují se nad cenou másla. Většina lidí chce slyšet dobrodružné a romantické příběhy. Ale co můžete zahrát v legendě samotné? Co zaspívat ženě, která je sama romantickým příběhem? Písně o obyčejných lidech. Alespoň jsem si to myslel. Poděšeně zatleskala, když jsem dospíval. Víc, víc! Usmála se a pro země naklonila hlavu. Oči měla hluboké, adechtivé a plné obdivu. Zahrál jsem ji. Larm a jeho pivní čbán, pak kovářovi dcery, směšnou písničku o knězi, který honí krávu. Napsal jsem ji, když mi bylo asi deset a nikdy jsem ji ani nepojmenoval. Felodian se smála a tleskala. Zakrývala si ústa a oči v rozpacích. Čím déle jsem hrál, tím víc mi připomínala mladou vesnickou manželku na prvním trhu. Plnou čisté radosti, tvář zářící nevinným potěšením, oči rozšířené úžasem ze všeho, co vidí. A krásnou, jak by ne. Soustředil jsem se na prstoklad, abych na to nemusel myslet. Po každé písně mě odměnila polipkem, který mě zneslňoval výběr dalšího kousku. Ne, že by mi to moc vadilo. Rychle jsem poznal, že polipky jsou lepší než mince. Zahrál jsem jí tráteníka. Povím vám obrázek Felurian, jak svým jemným flétnovým hlasem zpívá refrén mé oblíbené pijátské písně to je něco, nač nikdy nezapomenu. Co budu živ. Po celou dobu jsem vnímal, jak kouzlo, jimž na mě působí, pomíjí. Uvolnil jsem se a dovolil jsem si trochu popojit ven ze srdce z kamene. Nevzrušený klid je možná užitečné rozpoložení, ale neprospívá podmanivému uměleckému výkonu. Hrál jsem jí celé hodiny a na konci už jsem zase byl sám sebou. Tím myslím, že jsem se mohl na Felurian podívat a necítit žádnou mimořádnou reakci, hleda takovou, jaká odpovídá pohledu na nejkrásnější ženu světa. Vidím ji před sebou, jak sedí nahá mezi pološtářky a vzduchu mezi námi poletují soumrační motýly. Nesměl bych být naživu, kdybych necítil vzrušení, ale moje mysl mi už zase patřila a za to jsem byl vděčný. Když jsem ukládal loutnu do pouzdra, vydala nespokojený zvuk. Jsi unaven? zeptala se s náznakem úsměvu. Neunavila bych tě, můj sladký básník, kdybych to tušila. Vykouzlil jsem svůj nejhezčí omluvný úsměv. Je mi líto, ale už se připozdívá. Ve skutečnosti mělo nebe stále stejný nádech na chustmívání, jako když jsem se probudil, ale já pokračoval. Musím si pospíšit, jestli se mám sejít. V té chvíli jsem v mžiku přišel o rozum, jako by mě někdo praštil do hlavy. Zmocnila se mě vášeň, běsnící a nenasytná. Cítil jsem potřebu mít ji, přitisknout její tělo ke svému a drtit ho, ochutnat divokou sladkost jejich úst. Jedině díky svému erkanickému výcviku jsem si vůbec dokázal zachovat vlastní identitu. Stejně jsem ji držel jen tak-tak, sotva konečky prstů. Felurian seděla se skříženými nohama na polštáři naproti mě, tvář rozněvanou, oči chladné a tvrdé jako vzdálené hvězdy. Schválně si schodila z ramene pomalého motýla. V tom prostém gestu byla taková zuřivost, až se mi sevřel žaludek a já pochopil. Nikdo nikdy Felurian neopustil. Nikdy. Nechávala si muže, dokud se jejich těla a mysli nezroutily vyčerpáním z lásky k ní. Nechávala si je. Dokud jí neznudili a když je poslala pryč, se šíleli právě z toho propuštění. Byl jsem bezmocný. Představoval jsem pro ní novinku. Byl jsem hračka, oblíbená protože novější. Možná potrvá dlouho, než ji přestanu bavit, ale jednou k tomu dojde. A až mě konečně propustí, má mysl bude rozrvaná touhu po ní.